Kemudian, di dalam riwayat yang lain. Terangkan dalam hadis Abdullah ibn bersurat riwayat Bukhari dan Muslim Abdullah ibn bersurat berkata, "Katakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada kami, 'Amanah berdoa untuk berada di dalam syurga. Tidak ketinggalan riba menjadi seperontak untuk di surga. Jadi, ya, ya. dari 70 umat, umat Islam seperontak." Tidakkah kalian riba menjadi sepertiga pemiru sarga, maka takadar lah, kata Ibu Mas'ud, kami pun takdir. Pembira dengan hal tersebut, takdir dan lembira. Sumpah tahun kemuliaan lain berkata lagi, amatabaw anta kunu tunuta ahli jannah. Tidakkah kalian riba menjadi seperti sepertiga pemiru sarga, maka kami pun takdir, kata Ibu Mas'ud. Kemudian Nabi SAW tersadar, inni la arju anta kunu syatra ahli jannah. Saya sangat berharap kalian ini menjadi seperdua surga, sorga. penduduk surga. sorga. Ia. Dan diterangkan dalam banyak lain, dari hadis Ibn Masyid juga, dari jalan yang lain, jenis Ibn Muhammad, Muhammad dan lainnya disebut, ada tambahan, bahwa penduduk surga itu, ada 120 dua puluh sah. Penulis sorga seratus dua umat Islam mendapatkan 80 sah. Jadi perlu saudara ada 120 tas, 120 barikah. Lalu umat Islam dapat 80 tas dari ini. Ini adalah keuntungan utama yang telah kita dapat. didapatkan oleh umat Islam. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita pada sebaik-baik umat, menjadikan kita pada sebaik-baik umat. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu SAW bersabda uribat aliyah umat, ditampakkan kepada umat-umat. Qara itu al-Nabi wa maafu al-Ruhaih. Maka saya melihat suara Nabi dan bersama Nabi ini sekelompok kecil. Ar-Rah, Rahtun itu antara tiga sampai sembilan. Kalau Ruhaih penicilannya lagi. Jadi Nabi bersamanya Ruhaih, kelompok kecil. Kemudian suara Nabi dilihat lagi oleh Rasulullah dan bersama dia satu dari dua orang yang hanya mengikuti. Tak ada nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Kita kan pengikutnya sama sekali. Ya. Kemudian nabi berkata, kemudian saya melihat itu Rasul Ali, saudaraku Abil tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Maka saya menyaksikan itu, maka dikatakan itu adalah Musa dan kaumnya. Musa dan kaumnya. Tapi lihatlah keuhuk. maka saya lihat pohuk, Kata nabi saya Jumlah yang sangat besar sekali. Pembelian dikatakan dia selagi tufuk lagi. Maka dia selagi, ternyata jumlah yang sangat besar. Pembelian um, Yibril berkata kepada Rasulullah SAW, Hadithi ummatu, ini adalah ummatmu. Wa ma'akum seba'un alifan, yada khudu'unal jannata digeri khisadil wala'ada'ah. Ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70 ribu lainnya. Ada 70 ribu, ada 70 ribu. Dari umat ini, mereka masuk surga tanpa sisa dan tanpa adab. Dari umat Islam khusus ada 70 ribu yang masuk surga tanpa ada siksa dan tanpa ada sisa. Menurutkan Allah SWT menjadikan kita semua darinya. Ya. Yang diterangkan dalam riwayat lain, ada beberapa riwayat tapi para masyarakat menyebutkan al-tahirnya. Setiap seribu ada tambahan 70 ribu lagi. Jadi setiap seribu ada tambahan 70 ribu lagi kalau dihitung hitung itu sekitar 4 juta 900 ribu. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada. Nah, ini poin khusus bagi umat Islam. khusus bagi umat Islam. Mereka hendak ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. muslim ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa kadang amalan yang sedikit mereka berai pahala yang besar. Diriwayatkan dalam shahih Abu Dawud dan Ibnu jadi, ya, perutamakan umat Islam itu, bagaimana kedudukannya? Seorang lelaki yang, yang memberikan upah kepada para pekerja. Dikatakan, siapa yang bekerja untukku? Dari pagi sampai siang, maka upahnya adalah satu kira. Satu gunung. Eh, satu gunung. Ya, satu gunung. Satu gunung. Eh, satu gunung. Eh, satu kira. Maka bekerja orang masalah. Setelah itu, ini panjang waktunya. Dari panjang habisnya. Ya, kemudian, dikatakan, saya bekerja untukku. Dari siang sampai asal asari itu sudah dekat terbenam matahari. Waktinya juga masih jauh begitu. Maka bekerja oleh orang Yahudi juga dengan upah satu kira. Kemudian dikatakan siapa yang bekerja untukku dari asal sampai terbenamnya matahari hingga waktunya. Tapi upahnya dua kira. Upahnya dua kira. Maka umat Islamlah yang mengerjakannya. Maka mara orang, orang Yahudi dan nasar. Kenapa kami lebih banyak amalan kami sedikit upahnya? Maka dikatakan kepadanya, apakah kalian dia polygyn? Ya kan akatnya begitu. Siapa yang bekerja sambil ini? Bapa satu kira, tidak polygyn. Kalian kerja diberikan ubah. Kalau umat Islam diberikan keutamaan khusus. Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kauntaman ini seminitian sah. Terima kasih sangat tinggi sekarang inilah ucapan beliau di sini yang membawakan dalam pendahuluan ini hendaknya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala kita dikeluarkan sebagai umat dikeluarkan dan dijadikan dalam Islam ini dikeluarkan dalam sebaik-baik umat dalam sebaik-baik umat nah ya. para ulama ulang ahli balagah menyebutkan paruah pendahuluan itu kadang-kadang disebut dengan bara'at istihlah seorang pengarang buku itu membawakan pendahuluan-pendahuluan dengan pendahuluan huluan ini bisa ditahami apa yang dia akan sampaikan nanti. Nah, dari sini kita bisa melihat bahawa yang akan disampaikan oleh Imam Al-Quran Al-Quran ini adalah perkara-perkara fokoh yang menunjukkan keusamaan semua. Perihakif fokoh, ya umat berada, ya hal tersebut. Nah, kemudian kata dia rahimahullahu ta'ala pada sualutul taufiqah, bima yuhyibbu wa yagzah. Kata kita memohon kepada Allah Taufiq. Terhadap apa yang Allah kintai, apa yang Allah hibai, والحبب مما يتره ويتحطير. Dan kita memohon juga kepada Allah penjagaan dari apa apa yang Allah tidak senangi, apa apa yang dibenci, dan apa apa yang dimurkai. Nah, sini beliau berkata kita memohon kepada Allah Taufiq. Hendaknya demikian setiap Muslim. Senantiasa kembali kepada Allah swt. Memohon taufik kepada Allah dan jangan bersandar pada dirinya. Manusia itu penuh dengan kelemahan. Tak boleh bersandar pada diri, tapi hanya bertawakal dan minta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Nabi Syu'ayi Alaihi Salam beliau berkata: "In uridu illa untuk wa ma sama illa billah. Alaihi wasallam, wa ilaihi uliy. Dia menginginkan hanya untuk han. kislah. Namun saya. Dan tidak ada taufik hanya kepada Allah. Padanya lah kita bertawakal dan padanya lah saya tunduk. Nah, bahkan setiap muslim senantiasa meminta taufik dari Allah Subhanahu dan berdoa untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dinding jalan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat dalam sahih Muslim dari Ali Abdullah Abi Al Thalib Allahumma minyak luka al-kuda wa tukaa wa al wa al-hina. Ya Allah, wa mahan s.a.w. untuk rasa cukup. Jaga kehormatan diri dan rasa cukup. Dan juga dalam hadith Ali Nabi Abi Qaliq muslim diperintahkan untuk berdoa. Allahumma hdini sidayat al-tariq wa sadjidni sadada al-zaham. Ya Allah tujuh saya jalan yang lurus. Sidayatnya jalan Dan tatahkanlah saya, luruskanlah saya. Seperti lurusnya anak panas. Kita nafikan Allah nur, tapi saya diberi pelajaran lain. Ya harus nur betul. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa taala untuk senantiasa seperti itu. Di sini mahu beberapa berkata kita memohon kepadanya. Oleh kita diberi taufir untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai dan berriba-Nya. Beritaan dua sifat bagi Allah subhanahu wa taala: sifat al hadras dan sifat meriwayat. Allah mempunyai sifat mencintai, sifat maha dan sifat meriwayat, sifat meriwayat. كنت تذكر نواصي فتيم سباق من يذكر على الله دم رقني لا ملبرا كتابات واحترف إن الله يحب المستدين وعباده لا كليا كن الله من يشيد ورجاله من عبد بعده كليا من يشيد على القرآن كتابة على الله كثرت بنيه جدا نعم إذا جرى رضي الله تعالى تمرأو أنهم ريبا كبارهن وربا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا كبارهن ريبا Nah, tercai. Siapa yang dicintai oleh Allah? Arti Allah memberi pahala. Siapa yang? Ya Allah. Siapa yang diridai oleh Allah? Berarti Allah mencintai. Ya Tetapi kerana dua lafaz ini ada di dalam Al-Qur'an, dia kita tinjau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Maka kita tetapkan keduanya sebagaimana datangnya. Nah, ini pula beliau berkata, "Wal mimma yakhruhu wa yakhlu." Jadi kita memohon kepada Allah perlindungan penjagaan supaya dijaga dari apa-apa yang dia ditenang oleh Allah apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dimurkai oleh Allah ini juga berkaitan dengan sifat bagi Allah itu sifat aziz dan sifat apa murka nah kita tetapkan sebagaimana adanya sesuai dengan kemuliaan yang kebesaran Allah kita seru kepada makhluknya ini katakan nikmati dan khaliqul basir Allah ketika seru kepada sifat apa dia ialah Allah yang maha mendengar dan yang melihat sifat al-saraha ada dalam Al-Qur'an, "Walakin kalla Allahu bi'atihi." Terasa pula, tetapi Allah tidak senang, benci berangkatnya mereka. Orang-orang munafikin berantak ke hujjah. Allah benci mereka berantak Fa tasabbahu. Maka dibuatlah mereka itu putus asa, putus semangat. Nah, dan sifat azob itu ada juga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dalika bi'annahu, dalika bi'annakum ittaba'u ma asqata Allah." Alam daru Muhammad. Hal tersebut kerana mereka mengikuti apa-apa yang membuat Allah murka. Jika kita tepatkan usia tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Dan doa bila ini adalah doa yang ambiyah, doa yang agung dan dibutuhkan oleh setiap Muslim. Orang Muslim, kalau mendapatkan taufik dari Allah pada apa yang Allah cinta dan berilah, apa lagi kurangnya? Sedangkan semua yang turunnya. Dan demikian pula, kalau dijaga oleh Allah dari apa yang dibenci dan apa yang dimurkai, maka tidak ada lagi kesengsaraan atasnya. Oleh itulah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala akan hal ini. Maka kita berdoa seperti apa yang dikatakan oleh Nabi berbahagia. Panas alukufawtika bima yushibhu wa yarba walshibba mimma yatrahu wa yathhatu. Nah, baik. Kini beliau boleh berhenti di sini dan menerangkan apa dari Kitab Biologi Kerkusun, dan di sini ada uh, dalam Kitab yang di depan saya ini ceritakan uh, kedua dengan taksi Syeikh Khaled Al Qasim Al Raddawi, hadisahullohu alaihi wasallam. Nah, Jadi ceritakan begini. Ya. Baik, ceritakan uh, ini dibuat dengan nomor-nomor, mencipta poin-poin begini. Saya melihatkan pemahaman orang yang membaca. Kalau misalnya di daerah sekaligus, gitu, kalian klik dipisah antara kandungan mana dan mana lainnya. Padahal yang disebut oleh ma'un barbahari, sini poin-poin mas'ala. Poin-poin mas'ala. Kerana itu kalau dibuat dengan bentuk poin, itu akan senang seorang itu memahami, kita akan paham dengan hendak. Insyaallah wa Nah, Walaupun ada sebagian poin yang dibuat, itu ada sebagian yang saya butuh dipecah. Satu poin butuh dipecah menjadi dua kadang tidak ada keadaan satu poin, begitu digabung. Dan insya Allah kita akan menerangkan, sekiranya perempuan, isi kita ini. Dan perlu diketahui tahu bahawa dalam pembahasan saya ini, membahas syaratus sunnah, saya memakai syarah penjelasan tentang syaratus sunnah dari seramah Syekh Abdul Aziz al-Razihi hadithullah ta'ala. Ia termasuk salah seorang murid senior yang mulai 11 tahun, bersama al-Syeikh Al-Fatihah kemudian juga kita gabungkan syarah-syarah sebab punya masalah yang tepat lalu gabungkan dengan syiruhat dari buku-buku lain seperti syarah Al-Afidat Tahuwiya syarah Al-Latiyah Al-Wafidiyah yang lain-lainnya dari buku para ulama kita. tapi secara khusus berbeda dengan kita saya berkandar dengan syarah syekh Abdul Aziz al-Radihi Al-Fatihah maka perbaikan-perbaikan atau peristi terhadap pengarang itu jangan diambat datangnya dari saya tadi datangnya dari uh, syekh yang mengajarkan kitab ini dan juga datangnya dari proses jalain. Nah, baik. <tuh> Kita lihat jin ayatan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam poin yang pertama, "I'lamu anna al-islamu huwa as-sunnah." Wa as-sunnah islam Ishadiatul Sunnah dia Islam, ولا يقوم أحركما إلا بالآخر. Kita hula. Sungguhnya Islam itu adalah Sunnah, dan Sunnah itu adalah Islam, dan tidak ada sejak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Tidak ada sejak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Baik. Ini dikatakan oleh Tenggara rahimahullah kata beliau i'lalu, ketahwila i'lalu, alai unan alibar bahari dengan kalimat saya ilalu, ketahwila bagi pendahul, dan uh, pada orang yang membaca kitab ini sehingga mereka punya intibak, punya perhatian terhadap poin yang akan disebutkan masalah yang akan disebutkan dikatakan oleh beliau Allah Islam Kuat Sunnah. Semua Islam itu adalah Sunnah. Dan Sunnah itu adalah Islam. Dan tidak ada tiga salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Apa ke Islam? Semua Islam adalah Sunnah. Sehingga dua kalimat. Kalimat Islam dan kalimat Sunnah. Al Islam punya dua mana? Mana umum dan mana khusus? Islam bermakna umum. Itu adalah agama para-Nabi dan para-Rasul Yang diberi di Tunisi Al-Sheeq islam Ibn At-Niyah dalam Al-Quran al Juga Ibn Jariq Al-Fabari dalam taksirnya Lain yang ditulut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Islamu Hual Al-Istislamu Lillahi Di Al-Tawheed Hual Al-Inqiyadu Lata Biatta'ah Hual Al-Bara'atu Hual Al-Bara'atu Hual Al-Bara'atu Hual Al-Bara'atu Ini agama para-Nabi dan para-Rasul Semuanya di atas Yaitu alis Islamul ilmiah dengan tauhid berislam menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid dengan tauhid walaupun dia di waktu jubah terikat kepadaNya dengan kekasaran walaupun dia bersyirik waham dan berfikir dengan kesemikan dan seterusnya ini parti syirik dan Islam berbentuk umum dan Islam berbentuk khusus itu adalah syariat Islam ini yang dibawa daripada Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Islam bermaksud syariat Islam kita, dalam pengertian syariat, oleh Imam Rabi' anak Bahani di dalam Muqaddamat Al-Quran, beliau membagi Islam menjadi dua. Kata beliau Islam itu ada yang tingkatannya di bawah keimanan. Di bawah keimanan yaitu pengikraran lisan, walaupun dengan lisan. dia mengakui pertisaban dengan lisan yang dengan hal tersebut, terjagalah darahnya, terjagalah darahnya, apakah dia yakin di ucapannya atau tidak, maka itu sudah dianggap Islam. Nah, masalah yakin dan tidaknya, itu adalah masalah hati kembali kepada seorang, tidak diketahui, tidak ada mengetahui sesuai Allah. Maka ketika dia berucap dengan Islam sendiri, maka dengan ini, ia telah dianggap Islam. Ini yang diinginkan dalam firmannya, Katakan agama, mana? Tidak walakin, tidak aslamna. Berkata orang orang agama, orang orang begini, Kami telah beriman, maka katakanlah kami belum beriman. Tapi katakan kami telah berislam. Ini Islam yang diingat, Islam di iman. Islam di iman. Dalam Islam, mana yang kedua? Kata iman rasulah ini, itu iman atau Islam di atas keimanan. Nah. Singkatannya di atas keimanan. Yaitu seorang bersama ia telah mengakui menitrar dengan isamnya ia juga mengaktikab dengan hatinya dan memenuhi konsekuensinya dengan mengerjakan syariat Islam itu Dan tunduk kepada Allah pada segala ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang disebutkan tentang kesempatan Nabi Ibrahim AS yang disebutkan dalam firmannya إِفْقَالَ لَكُ وَرَكْبُهُ أَشْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُهُ Ya Rabul Alamin. Ketika berkata kepadanya Rabbnya berIslam lagamu, maka dia berkata saya berIslam pada Rabbul Alamin. Ya, ini pengertian al Islam. Baik jadi kata saya sebenarnya Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah secara bahasa itu artinya adalah jalan, jalan yang baik, mungkin. Jenis. Itu arti secara bahasa. Kita berbicara secara bahasa sekarang, ya. Jadi sunnah adalah jalan yang baik maupun jelek. Pada qalat min qaberihim sunami. Setelah berlalu, sebelum mereka sunnah-sunnah. Cuma jalan-jalan. Adalah jalan. Orang jalan, jalan sebelumnya ada yang baik, ada yang berikut. Man Islam fi islami sunnatan has'ana. Siapa yang sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Jalan berikut, jalan berikutnya. Manusia mengikuti Islam, Sunnah al Syariah. Kata orang berikutnya adalah Islam, dia Sunnah yang jelek. Sunnah risalah mana apa? Cara syariah atau cara bahasa? Cara bahasa. Jadi jalan yang baik atau jalan yang jelek? Janji tak haji. Jalan bermana Sunnah, bermana peranti syariah? Tidak. Baik. Jika Sunnah secara bahasa adalah jalan, jalan yang baik mungkin jelek. Itu arti secara bahasa. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Yang dikinkan adalah arfi secara istilah, arfi secara syar'i. Ma'ana sunnah secara syar'i punya dua ma'ana, ma'ana umum dan ma'ana khusus. Ma'ana umum dan ma'ana khusus. Ada pun ma'ana khusus yang tergantung ulama mana yang menggunakan kalimat sunnah. Dari ahli ilmu di bidang apa yang menggunakannya? Kalau ulama ahli hadis ia memberi dipenisi sunnah lain, ahli fikir lain lagi, ahli sun fikir lain lagi. Ketiga umri dipenisi sunnah, ini sunnah bermana khusus di sini. Kalau ahli hadith, mereka mengatakan sunnah itu, ma'udhi fa'idilal Nabi SAW. Api misantarkan para Nabi SAW, itu pengertian paling ringkasnya. Dan sudah cukup seperti ini. Tapi sebagian para ulama menambah dengan pengertian, bahwa kita nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli sawtihi atau taqririh atau qulub atau sifatiyyah falsafiah tindakan atau khalqiyah ya. Syarat definisi lengkap. Jadi dalam istilah hadis sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. No. Apa itu perbuatan atau perkataan atau takrir penentatan atau sifat beliau, sifat akhlaknya, betul kita ketahui. sifat penciptaannya. Ini pernyataan sunnah dalam istilah para ulama ahli hadis. para ulama ahli usul tadi? Ia katakan sunnah itu masa darab ahli nabi shallallahu alaihi wasallam dari al-Quran. Sunnah itu adalah apa yang keluar dari nabi, selain Quran. Apa yang keluar dari nabi, selain Quran. Maka masa di dalam sunnah ini ucapan beliau, perbuatannya, ya, takrifnya, tulisan beliau, beliau berpisah. Beliau melakukan atau meninggalkan semuanya terhitung sunnah. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tinggalkan itu semua terhitung sunnah dalam istilah para ulama' ahli usul fikir. Baik. Kalau dalam istilah para ulama fiqh, apa itu sunnah? Dalam fiqh itu dikatakan ada lima hukum. Wajib sunnah mubah, kemudian makruh, lalu haram. Jadi sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah gerajat setelah wajib. Kan begitu. Gerajat setelah wajib. Itu dalam istilah ulama fiqh. Jadi kita lihat kalau penggunaan khusus, ulangan mana yang menggunakan kalimat sunnah ini? Dan ini kalimat banyak yang digun. Melihat sunnahnya begini. Dalam sunnah Nabi begini. Kemudian ini hukumnya sunnah. Sampai kan ada dua ini maknanya. Dalam pengertian. Ya, harus kita lihat maknanya tersebut sesuai dengan penggunaannya di mana. Letak penggunaannya ke mana. Ya. Jadi ini sunnah bermakna khusus. Sunnah bermakna khusus. Ada pun sunnah bermana umum, dan sunnah yang bermana umum ini, yang diinginkan oleh Muhammad Barmahari di sini. Sunnah bermana umum, itu yang disebut oleh ibn al-Rajat rahimahullah s.a.w. dalam janji al-ilum wal-hiqah. Boleh berkata, as-sunnah fi siya sariful maslub, wa yashmal dalika al-tamasud bimakana alaihi huwa wa hula ta'udu al-rashidun, minam ayat iqadah, wal-amal, wal-aqwal. Kata beliau sunnah adalah jalan yang ditumpu. Jadi sunnah itu jalan yang ditumpu. Tetapi kalau jas maka kalimat ini akan mencakup perbezaan tumpu terhadap segala sesuatu yang Nabi saw dan para sulat ar Rasulin berada di atasnya. Apakah itu berupa keyakinan keyakinan ke ke atau berupa amalan amalan amalan. Atau berubah akuan perkataan-perkataan. Ya. Ini mana sunnah itu? Ya, kata beliau hari di siasat sunnah diambil. Ini lah sunnah yang sempurna kata ibnu Rajab. Walih ada kalau masalah, kaliman. Perihal para ulama syarak yang terdahulu, dahnya Imam al Terhitung ke ulama syarak. Nah, para ulama syarak terdahulu itu tidak menggunakan kalimat sunnah. kecuali apa-apa dia mencapai seluruh hal tersebut. Apa-apa yang saya seluruh hal tersebut. Jadi ini sunnah bermakna umum. Jadi sunnah yang bermakna umum itu tidak terbatas pada hadis wali saya. Nda. Apa hukum saja hukum sunnah. Jadi sunnah bermakna umum masuk di dalamnya masalah sifat, masalah pelatih, masuk di dalamnya masalah syariah, masalah syariah, masalah aqsan, masuk di dalamnya uh, usul dan furoh, masalah pokok perincaran ada tidak sunnah. Ini sunnah yang bermakna umum. Kerana itu kata beliau di sini, kalau kita memahami makna kalimat sunnah ini, mungkin bisa lebih besar. Kita melihat. perkataan Imam Baratahari rahimahullah wa ta'ala di sini. berkata, I'lam anna's islam aku sunnah. Kita kuyla bahwa islam itu sunnah. adalah sunnah. Sungguh islam itu adalah sunnah. Wa sunnah itu adalah islam. Dan sunnah itu adalah islam. Jadi islam itu adalah sunnah. Sunnah bermara umum. Sunnah bermanah umum, kalau kita perhatikan, itulah Islam itu sendiri. Kan begitu? Sunnah bermanah umum segala semua keinginanannya, akidah, ahkam, dan seterusnya. Kalau begitu, itulah Islam itu sendiri. Kerana itu katakan, kita pilih bahawa Islam itu adalah Sunnah, dan Sunnah itu adalah Islam. Dan tidak mungkin sejak salah satu dari keduanya sesuai dengan yang lainnya. Nah, di sini kali terakhir ini, tidak mungkin saja salah satu dari lain, salah satu dari kedua yang visual dengan yang lainnya, ini memberikan kemungkinan yang kedua. Mungkin saja Imamul Baratahari menginginkan makna khusus di sini. Sunnah bermakna sunnah Nabi, tetapi sudah diketahui bahawa keuntunan Nabi bersama dengan Al-Qur'an. Sebab Islam itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya Islam berasal Sunnah, yaitu Sunnah bersama Al Quran. Kemungkinan yang kedua Islam berasal Sunnah, yaitu Sunnah bersama Al-Quran. Islam adalah Sunnah bersama Al-Quran sengaja tidak disebut sebab sudah dimaklumi. Sebab sudah dimaklumi. Dan orang ahli bid'ah, mereka tidak menolak Al-Quran. Jadi ahli perbedaan mereka menolak Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menolak secara keseluruhan atau menolak sebagiannya. Menolak secara keseluruhan ini yang dikenal di zaman ini dengan nama Al Quraniyun. Yani, yang orang Arab ini mengatakan mereka tinggal sunnah. Nah, Al Quraniyun mereka mengatakan pengikut Al Quran dan tuan mereka mengaku pengikut Al Quran. Kalau mereka pengikut Al Quran dalam Al Quran dikatakan wanarah atau kumur rasul makudu. Wanarah ma bermaksud berjalan dalam Al Quran dikatakan apa yang diwarisi rasul al dan yang dinarang oleh perintah Kenapa kalau tidak ada al Quran mengambil apa yang dijual oleh rasulullah? Kenapa tidak mengikut al Quran? Anda kata cuma al Quran saja yang diambil. Haditsnya lagi tidak diambil. Bagaimana cara kamu Tidak ada tempat sholat dari takdir sampai dalamnya. Iktiar dalam sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tiada orang cuma ada tempat umum saja akhir tidak ada sholat disebut beberapa waktu sholat. Kepiak sholat dari mana? Dari haditsnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kalau mengeluarkan zakat secara perinti? Ada dimana sebagian perintah zakat dalam isyarat isyarat dalam al Quran. Nah, bila zakat pertanian ada haknya untuk nasabah. Tapi rincian zakat itu bagaimana? Itu di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara kalau kuasa? Yang tertulis yang benar, kecuali dari awal kuasa sampai akhir, ya kecuali dari Sunnah Habib yang terakhir, ya kan? Mungkin dipisah sama sekali Al-Qur'an, Islam itu dari sunnah Rasulullah Sallallahu SAW. Maka orang yang mengenai di al, al Quran ini, ini mereka biarkan sesata dengan al-Qur'an. Nyata sekali, bahkan ter tersebut Salah Al-Qur'zan dikatakan khukum, keluar dari islam Nah, sampai kepada derajat, keakhir keluar dari Al-Islam. Ya. Yeah. Kemudian orang yang mencari sunnah yang keluar, itu menolak sebagian. Dia tidak tolak semuanya, tapi dia tolak sebagian. Dia katakan bahawa sunnah itu terbagi dua adat hadith ahad dan ada hadith mutawafir. Kalau hadith mutawafir, hadith secara umum katanya, itu dipakai dalam masalah hukum. Adakah masalah aqidah? Ada mutawatir, ada ahad. Kalau hadith ahad, hadith mutawatir itu diterima dalam masalah aqidah. Kalau hadith ahad, hadith ahad tidak boleh dipakai berkunci dalam aqidah. Ini menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW, dan ini adalah sesakal yang sangat nyata. Iya. Menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW dan pembagian itu sendiri mutawatif dan ahad ini pembagian tidak dikenal dalam syariat Islam tidak dikenal pada generasi pertama yang umat Islam asal pembagian ini kata Ibnu Abdil Aziz dalam syarah tidak tahawiyah ini datangnya dari qa'ib ahlul bidah dari kalangan jahmiyah atau bila rawafis ayyujilkinna ila zakan dari ahli sunnah Kemudian mutawatif dan ahad baik maka umat Islam mereka يا ta principe ya sekretariman Barbahari. Ata diawi lamal anna islamu was sunnah. السنة mila bahwa islamu wa sunnah. Was sunnah ya islamu, isn't it for islam. Wala yaqumu ahadukum illa bil akhar. Jadi tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lain. Ya. Ya, ya. Baik, kita tengok di sini kalimah berapa hari. Selepas dia menyebutkan makna sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Nah, maka dia di sini bermakna penggunaan sunnah dari sunnah begini, dari sunnah begini. Semua masalah fiqih, masalah aqam, semuanya boleh disebutkan. Dia boleh katakan dari sunnah, dari sunnah dan sunnah. Maksudnya yaitu Islam itu sendiri. Dipahami?